Де вона була? Та межа, яку він переступив, не відчувши, що вороття назад немає. Вона тримає його, ця жінка. Тримає так міцно, що поворухнутись, не завдавши болю собі і людям навколо, стало неможливим. Чому саме навколо нього обвився цей отруйний плющ, ця хижа Ліана? Чим він завинив долі? Виявилось, що він не живе, а лише танцює, як слухняний паяц, під музику, яку насвистоє йому ця жінка з очима, як два постріли. Кожен його крок наперед розрахований, наприклад, розлучення із надією. Це ж вона усе влаштувала. Цікаво, чому ж дозволила усе наступне? Ні, це якась смаячня, витер лоба, вологого від снігу, Щось як обличчя і танув. Марк, ні, я сам усе вирішив. Я сам, сам, сам. Я й зараз вільний чинити, що хочу. А вже ж вільний, шепотів йому голосочок, Подібний на рушницю з двома цівками, Шепотів огидно й набридливо. Вільний ти, ще б пак. Ти йдеш, наче солдат у строю. «Сам піднімаєш ногу, сам опускаєш!» Але команди віддає хтось інший, і спробуй не послухайся!» «Ти розлучився тому, що тебе до цього спершу хитро спонукали, і розлучення отримав тому, що хтось невідомий натиснув, мабуть, на надію, чи заплатив їй». «Чим інакше пояснити, що вона отак уперто не погоджувалась на розлучення», а потім сумирно підписала усе, що треба, швидко, без тяганини. Значить, хтось мудрий натиснув на потрібну кнопку. Тепер начебто ніщо не заважає Маркіянові оформити належним чином свої стосунки з Антонетою. Аж ні. Виникла непереборна перешкода у вигляді сумирного прохання не робити цього. Прохання – підкріпленого сумирним, майже ніжним поглядом очей, подібних на цівки двоствольної рушниці, прохання, яке не можна не виконати. Вона не погрожувала, боже, збав погрожувати йому, журбі, чоловікові, гордому, вольовому, людині, яка довгі роки керує величезним колективом, Людині майже позбавленої кнопок, на які можна тиснути. Втім, йому це тільки здається. У кожного є свій пульт керування. Але чому ж саме він? Саме він потрапив у центр її уваги. Саме він і саме тепер. Саме тепер, коли у нього є все для щастя. Чиясь рука тримає його за крок від нього. Він почувається підвішеним на тих ниточках за які смикає тонка жіноча рука з довгими пальцями і вишуканим манікюром. Чітко виписаний маршрут, чітко визначений шлях. Праворуч підеш, ліворуч підеш, все, як у старовинній касті. І десь отам сидить триголовий змій, що своїм отруйним подихом спопелить недбайливця хто ступив крок у бік від окресленого і дозволеного. Йому дозволено поки що майже все. Живи, як жив, заробляй скільки можеш, цей шмат хліба твій. Якщо хтось відкриє на нього пащу, з неї посиплються хижі ікла, не встигне охнути. Квартира записана на Антуанету, робота, певний прибуток, сім'я нехай і фактична, а не юридична. Усе це поки що йому можна. Не можна одного. Оформити шлюб за недою. Паспорт повинен бути чистим. Мало що може трапитись. Усміхались повні красиво підведені помадою губи. Антуанетта чекає. Вона жодного разу не завела мову на цю тему. Жодного разу не спробувала підігнати його, щоб якось вирішити подальшу долю їхніх стосунків. Її це наче й не цікавило. Жила собі в його помешканні, не тужила. Власне, якщо дивитися з точки зору закону, це він, журба, мешкав у її квартирі. Вона не нагадувала, він не поспішав. Чекав команди згори. Згори сікло холодним, гострим снігом. Кілька десятків метрів шляху від стоянки пробіг, ховаючи обличчя у комір пальта. Чого він не купить собі будинок з гаражем?